A hír, hogy Kazan professzor súlyos beteg és nincs mód a megfelelő ápolására, sokkal jobban kétségbe az embereket, mint a hurikán okozta károk. A legérzékenyebben azonban mégis Johnny térintette. Tudat alatt, ha nem is fogalmazódott meg benne, a sziget lett végre igazi otthona, a professzor pedig az édesapját helyettesítette, akire már csak halványan emlékezett. Itt biztonságban érezte magát, ami után annyira vágyott, és amit akaratlanul is mindig megtalálni igyekezett. És most ez a biztonságforog veszélyben, mert nem tudnak száz mérföld távolságra az óceánon keresztül üzenetet küldeni, egy olyan korban, amikor nem probléma a közvetlen kapcsolat a föld és a hold, illetve más égitestek között. Mindössze száz mérföld, de hiszen ő maga nagyobb távolságot tett meg, amikor annak idején a szigetre érkezett. Az emlék hatására minden kétséget kizárólag már pontosan tudta, mit kell tennie. Ha delfinek elhozták őt a Delfin szigetig, akkor most nyugodtan megtehetik vele a fennmaradó útat a kontinensig. Biztos volt benne, hogy Suzi és Sputnik, ha felváltva húzzák az akvaplánt, nem egészen 12 óra alatt megtehetik ezt a száz mérföldet. Ez lenne a fizetség az együtt töltött órákért, az átony körüli közös vadászatokért és felfedezésekért. A két Delfin társaságában teljes biztonságban érezte magát az óceánon. A két állat ismerte minden gondolatát, még csak nem is kellett használnia a kommunikátort. Johnny visszagondolt néhány közös utazásukra. Egyszer Suzy, Mike nagy akvaplányját vontatva, Sputnik pedig johnny egy kisebben eljutottak a körülbelül tíz mérföldre lévő szomszédos Wreck sziget zátonyáig. Az utazás alig tartott tovább egy óránál. De hogyan tudna bárkit meggyőzni arról, hogy ez nem őrült, öngyilkos mutatvány? Csupán Mike értené meg. A többiek bizonyára megakadályoznák, ha sejtenék, mit forgat a fejében. Nos, addig kellene elindulni, amíg nem szereznek tudomást a tervéről. Mike, Johnny várakozásának megfelelően állt a dologhoz. Nagyon komolyan vette a tervet, de egyáltalán nem örült neki. Biztos, hogy meg lehet csinálni, mondta, de nem mehetsz egyedül. Johnny megrázta a fejét. Gondoltam erre, felelte. Életében most először örült annak, hogy kis növésük. De emlékez csak a versenyre? Hányszor nyertélte. tú Túl nehéz vagy, csak késleltetnél bennünket. Johnnynak ebben ebben tökéletesen igaza volt, ezt Mike sem tagadhatta. Még a sokkal erősebb Suzy sem tudta őt olyan gyorsan húzni, mint Sputnik Johnny-t. Mike ekkor újabb bérvel próbálkozott. Több mint 24 órája vagyunk elvágva a kontinenstől. Előbb vagy utóbb csak ide küldenek valakit, hogy megtudják, mi történt, mivel nincs semmi hír rólunk. Lehet, hogy feleslegesen kockáztatod az életed. Ez igaz, látta be Johnny. De kinek az élete a fontosabb, az enyém vagy kazán professzoré? Ha sokáig várunk, talán már késő lesz. Azon kívül éppen elég tennivalójuk van az embereknek odaát egy ilyen vihar után. Egy hét is beletelhet, amíg eszükbe jutunk. – Van egy ötletem, – mondta Mike. – Mindent előkészítünk az indulás előtt. Ha még mindig nem jön segítség, és a professzor állapota sem javul, újra megbeszéljük a dolgot. – De nem árulod el senkinek, – aggódott Johnny. – Hát persze, hogy nem. – Mellesleg hol van Suzy és Sputnik? – Biztos vagy benne, hogy megtalálod őket? – Igen, ma hajnalban a gát közelében voltak, minket kerestek. – Gyorsan itt lesznek, ha megnyomom a segíts gombot. Máj kezdte összeszámolni az ujjain a szükséges felszereléseket. – Kell egy kulacs víz, lapos műanyag kulacsban, néhány sűrített étel, egy iránytű a bulvár más nem jut eszembe. – Ja, és egy zseblámpa. Nem tudod az egész utat nappal megtenni. Éjfél körül akarok indulni, akkor az út első szakaszán a hold világít, és valamikor a nap folyamán érnénk partot. – Látom, alapos tervet dolgozták ki. Bólintott Mike kisé irít csodálattal. Még mindig reménykedett benne, hogy nem lesz szükség erre a vállalkozásra. Valami csak történik közben. De ha nem, minden telhetőt megtesz majd, hogy útnak indítsa Jonit a távoli kontinens felé. A többiekkel együtt nekik is segíteniük kellett a gyors helyreállító munkában. Így sötétedésig nem sokat tehettek. Sőt, olyan feladatok is akadtak, amelyeket még alkonyat után a halvány fényénél is folytattak, és a két fiú csak késő este jutott hozzá, hogy befejezzék az előkészületeket. Szerencsére senki sem látta őket, amikor a kis akvaplánt levitték a kikötőbe, és a felborult és összetört bárkák között vízre bocsájtották. A felszereléseket és a hámokat már hozzáerősítették. Már csak a delfinek hiányoztak, és a végső szükséges indok az indulásra. Johnny mike adta a kommunikátort. Próbált hívni őket, én addig beugrom a kórházba. Tíz percen belül itt leszek. Mike fogta a kis szerkezetet és a mélyebb vízbe gázolt. A parányi számlap foszforeszkáló betűi tisztán látszottak, de erre nem volt szükség, mert akárcsak Johnny, ő is vakon tudta használni a kommunikátort. Lemerült a meleg, nedves sötétségbe, és végig feküdt a korál homokon. Egy pillanatig habozott. ha akarná most még visszatarthatná johnny -t. Mondjuk nem csinál semmit a kommunikátorral, és aztán azt mondja, hogy a delfinek egyáltalán nem jelentkeztek. Mind a mellett előfordul, hogy valóban nem jönnek. Mm -mm, nem, nem tudja becsapni a barátját, még ha jó oka is van rá, még ha óvni akarja is őt, nehogy kockára tegye az életét. Csupán abban reménykedhetett, hogy johnny a kórházban jó hírrel fogadják. A professzor túl van a veszélye. Azon tűnődve vajon egész életében bánni fogja el tettét, Mike megnyomta a segítsgombot, és a sötétben jól hallotta a halk 15 Tizenöt másodpercet várt, aztán újra, meg újra megnyomta. Ami Johnny tip nem átadta magát. Amint lámpája fényét követve végigment a parton, majd a közigazgatási központba vezető ösvényen, számot vetett azzal a lehetőséggel, hogy talán utoljára lépeget itt a Delfin szigeten, hogy talán nem éri meg a holnapi napot sem. Ez olyan tehertétel volt, amellyel kevés hozzá korú fiúnak kellett szembenéznie, de ő ezt önként vállalta. Nem tartotta hősnek magát, csupán a kötelességét tette. Boldog volt a szigeten, olyan életformát talált itt, amely mindent megadott neki, amire szüksége volt. Ha meg akarja őrizni, akkor most harcolnia kell érte. Ha kell, az élete árán is. A kórház alacsony épülete, amelyben egy évvel ezelőtt pecsenyévé égett hajótöröttként ébredt, némán állt a sötétbe. A függönyök mind összehúzva csupán egyetlen ablakból szűrődött ki a petróleumlámpa sárga fénye. Johnny nem tudta megállni, hogy benelessen a kivilágított szobába. Az iroda volt, és tesszinővér ott jut az asztalnál. Egy nagy füzetbe vagy naplóba írt, és teljesen kimerültnek látszott. Többször a szeméhez emelte a kezét, és Johnny döbbenten eszmélt rá, hogy a nővér sír. A felismerés, hogy ez az erőteljes, életre való asszony sír elég bizonyítéka volt annak, hogy a helyzet kétségbejtő. Talán már el is késett, gondolta Johnny hirtelen elszoruló szívvel. A helyzet, ha nem is ennyire kétségbejtő, de meglehetősen súlyos volt. A kisé összeszedte magát, a megszokott hivatalos kifejezést erőltette arcára, amikor Johnny halkan kopogott és belépett az irodába. Valószínűleg mindenki mást kidobott volna, aki ebben az éjszakai órában zavarja, de johnny már kezdettő fogva a szívébe zárta. Nagyon beteg, suttogta. A megfelelő gyógyszerekkel néhány óra alatt rendbe hozhatnám, de mivel tehetetlenül megmondta a vállát, majd hozzátette. És nem csak a professzor két másik betegem is van, akinek tetanus elleni injekcióra lenne szükségük. Ha nem kapunk segítséget, mondta halkan Johnny, gondolja, hogy túléli? Tesszi nem válaszolt. Ez a hallgatás éppen elég volt, Johnny egy percig sem tétovázott. Amikor visszatért a partra, Suzit, Mike már az akvapán elé fogta, Sputnik pedig türelmesen várakozott mellette. Öt perc alatt itt voltak, mondta Mike. Majd frász kaptam, amikor megjelentek a sötétbe. Nem vártam őket ilyen gyorsan. Johnny megsimogatta a két vizesen csillogó testet, és a két delfin gyengéden hozzádörkölődzött. Vajon hol és hogyan vészelték át a vihart? Tűnődött Johnny, mivel nem tudta elképzelni, hogy a sziget körül élő tengerlakók közül bárki is túlélhette a katasztrófát. Sputnik hátuszonya mögött volt ugyan egy vágás, de egyébként a hurikán semmilyen nyoma nem látszott rajtuk. Kulacs, víz, iránytű, zseblámpa, lezált élelmiszeres doboz, békalába, húvárszemüveg, légzőpipa, kommunikátor. Johnny valamennyit ellenőrizte. Kösz mindent, Mike, hamarosan visszajövök. Nagyon szeretném, ha veled mehetnék, jegyezte meg Mike folytott hangon. Nincs miért aggódnod, mondta Johnny, bár ebben már nem volt egészen biztos. Sputnik és Suzy majd vigyáznak rám, nem igaz? Mivel más nem jutott az eszébe, amit még mondhatna, elhelyezkedett az akvaplánon, jelt adott az indulásra és búcsút intett szomorú barátjának, miközben Szuzi nekivágott vele a tengernek. Éppen idejében hagyta el a szigetet, még látta a part felé közeledő imbolygó lámpafényeket. Amint eltűnt az éjszakában, kis lelkiismeret fordalást érzett, hogy Mike-nak egyedül kell szembenéznie a botrányjal. Meg lehet, hogy 150 évvel ezelőtt Mary Watson a partnak éppen erről a részéről vágott neki végzetes menekülési kísérletének, abban a kis vastartályban, lebegve gyermekével és a haldok Milyen különös, az űrhajók és az atomenergia korában, amikor a különböző bolygókon településeket létesítenek, majdnem ugyanúgy kell cselekednie, méghozzá ugyanarról a szigetről indulva el. De lehet, hogy mégsem volt olyan különös. Ha nem hallotta volna a történetet, talán nem támad az az ötlete, hogy megismételje. És ha sikerrel jár, akkor Méri Watson nem halt meg hiába azon az elhagyott zátonyon 40 mérföldre északra. Johnny boldogan engedte át a delfineknek a navigálást, amíg jócskán maguk mögött nem hagyták az átonyt. Csodálatos hangradar rendszerük, amely a sötét óceán Johnny számára nem érzékelhető visszhangokkal töltötte meg, pontosan meghatározta a haladási irányukat. Harminc méteres körzetben minden tárgyat, minden halat jelzett nekik. Több millió évvel ezelőtt, hogy az ember feltalálta a radart, a delfinek, csak a denevérek, már minden részletében tökéletesítették azt. Igaz, hogy ők hang és nem rádióhullámot hullámot használtak, de az elv ugyanaz. A tenger hullámzott, de nem túl erősen. Néha sűrű vízpermet zúdult johnny -ra. Időnként az akvaplán óra befúródott egy hullámba, de legnagyobb részt kényelmesen siklott tovább a felszínen. A sötétben nehéz volt megállapítani a sebességet. Ha felkapcsolta a zseblámpáját, úgy tűnt őrült gyorsasággal szelik a vizet, de Johnny tudta, hogy legfejebb tíz mérfölddel haladhatnak. Johnny az órájára nézett, tizenöt perc már eltelt, és amikor hátra nézett, nyomát sem látta a szigetnek. Azt hitte, lát még néhány fénypontot, de már azok is eltűntek. Már jó pár mérföldre távolodott a szárazföldtől, sebesen száguld az éjszakában, egy olyan küldetést vállalva, amely egy évvel ezelőtt még megrémítette volna. Mégse félt, vagy legalábbis uralkodni tudott félelmén, mivel tudta, hogy barátok vannak mellette, akik meg tudják védeni őt a bajban. Ideje volt, hogy beállítsa az irányt. A navigáció már nem okozott problémát, ha csak megkizöllítően is nyugatnak tart, előbb vagy utóbb kiköt Ausztrália több ezer mérföld hosszú partszakaszának valamelyik részén. Amikor ránézett az iránytűjére, legnagyobb meglepetésére látta, hogy nincs szükség irányváltoztatásra. Suzy pontosan nyugat felé úszott. Az állat értelmének ilyen nyilvánvaló közvetlen bizonyítékát Johnny eddig még soha életében nem tapasztalta. Mike segítsjelzése elegendő volt. Nem kellett pontosabban meghatározni, melyik irányból várható a segítség. Suzy már tudta, mint ahogy valószínűleg ismerte a Queenslandi partvonal minden centiméterét. De vajon a tőle telhető legnagyobb sebességgel úszik-e? Johnny habozott. Hagyja rá, vagy tudassa vele küldetésének sürgősségét. Végül úgy döntött, hogy abból baj nem származhat, ha megnyomja a gyorsan billentyűt. A jeladás pillanatában gyenge rántást érzett, de nem tudta megállapítani, vajon növekedette valamit is a sebesség. Talán elég a puszta figyelmeztetés. Johnny bizonyos volt benne, hogy Suzy pontosan tudja, mit tesz, és a legmegfelelőbb sebességet alkalmazza. Ha gyorsabb húszásra ösztökélné, csak kifárasztaná. Komor feketeség vette körül, mivel a hold még nem foglalta el őrhelyét, és az orkán által itt felejtett, alacsonyan szálló felhők jóformán teljesen eltakarták a csillagokat. Míg az óceán megszokott foszforeszkálása is eltűnt, meg lehet, hogy a tenger mélyének csillogó lényei még nem tértek magukhoz a hurikán okozta megrázkottatástól, és amíg el nem múlik ez a sok hatás, nem világítanak. Pedig Johnny örült volna barátságos csillogásoknak. Voltak pillanatok, amikor megrémítette a korom sötét éjszakába való eszeveszett száguldás. És ha véletlenül egy hatalmas hullám, vagy akár egy szikla felelőtte, miközben orrával, mint egy 8 cm centiméterrel a víz fölött siklik, hiába bízott Szuziba. Időről időre felágaskodott benne ez a félelem, amit minden alkalommal le kellett gyűrnie. Csodálatos pillanat volt, amikor a keleti égbolton megpillantotta a hold első halvány fényét. Az eget még mindig sűrű felhőt takaró borította, és bár magát a holdat nem láthatta, sugarainak derengése egyre világosodott körülötte. Nem lehetett kivenni egyetlen részletet sem, de hogy láthatta a horizontot, már önmagában ez visszadta lelki nyunkalmát. Most legalább saját szemével is meggyőződhetett arról, hogy sem szikla, sem zátony nem állja útját. Szuzi víz alatti érzékelő képessége sokkal kifinomultabb volt, mint gondolta. Amint mélyebb vizekre értek, a kellemetlen, fodrozódó kis hullámok, amelyeken az akvaplán eddig bukdácsolt, elmaradtak. Ehelyett hosszú, egymástól több méter távolságban gördülő hullámok hátán suhantak tovább. Aligha tudta megállapítani a magasságukat, mivel hasonfeküdt, és így a valóságosnál sokkal nagyobbnak látta őket. fél félúton felhágott a hosszú, lapos emelkedőre, aztán a mozgó hullámhegy tetején az akvaplán egy pillanatra a levegőbe emelkedett, majd lesiklott a völgybe. És az egész mutatvány kezdődött előről újra. Johnny már régen megtanulta, hogy rábízza magát a hullámhegyekre és völgyekre, és ügyesen egyensúlyozzon az akvaplánon. Akár csak biciklizne, teljesen ösztönösen cselekedett. A fogyó hóc sarlója végre keresztül törte magát a felhőkön. Johnny csak most látta igazán a körülötte hömpögő végtelen víztömeget, az óriási hullámokat, amint kifogyhatatlanul belevesznek az éjszakába. Fehér tarajuk ezüstösen csillogott a holtfényben, és ez még jobban kihangsúlyozta a hullámvölgyek mély feketeségét. Az aquaplán hol sötét völgybe szállt alá, hol meggördülő hullámhegyek tetejére kapaszkodott föl, mintha csak éjszakából nappalba, nappalból éjszakába utazna. Johnny megnézte az óráját. Négy órája vannak úton. Ez kis szerencsével negyven mérföldet jelent, és azt is, hogy nem lehet már messze a hajnal. A világosban könnyebb lesz legyűrnie álmosságát. Kétszer már elbobiskott, lecsúszott az akvapalánról és püszkölve tért magához a sós vízben. Egyáltalán nem volt kellemes érzés ott lebegni a sötétben és várni, amíg Szuzi visszafordul és felszedi. A keleti ég bot lassan világosodott. Amit hátranézett, a felkelő nap első sugarait várta. Johnny visszaemlékezett arra a nap amelyet a Santa Anna roncsairól látott. Milyen elhagyatottnak érezte magát akkor, és a trópusi nap milyen könyörtelenül fölégette. Most nyugodt és bizakodó volt, bár vissza már nem fordulhatott, hiszen mindkét irányban ötven mérföldnyi tenger választott el száraz földtől. A naptól sem kellett többé félnie, bőre már csokoládé barnára sült. A hirtelen felbukkanó nap elűzte az éjszakát, és amint a hátán érezte a sugarak melegét, Johnny megnyomta az ájgombot. Ideje volt, hogy Suzinak pihenőt adjon hadd szerezze meg reggeli táplálékát. Johnny lecsúszott az akvaplánról, előreúszott, meglazította a hámot. Suzi pedig felszabadultam, vidámon a levegőbe szökkelve elúszott. Sputniknak nyoma sem volt. Talán valahol másutt vadászik. Mélyest azonban hívják, azonnal jön. Johnny feltolta búvár szemüvegét, a szertes spriccelő vízcseppek miatt egész éjszaka viselte, és lovagló ülésben elhelyezkedett a himbálódzó akvaplánon. Egy banám, két húsos tekercs és egy kort narancsli. Ennyi elegendőnek is bizonyult reggelire. A többit későbbre hagyta. Ha minden simán megy, akkor is legalább 5-6 órai utazás áll előtte. 15 perces pihenőt hagyott a delfineknek, ő pedig ez alatt az akvaplánon fekve a hullámok hátáringatózott. Aztán megnyomta a hívógombot és várta, hogy az állatok visszatérjenek. 5 perc múlva kezdett kicsit aggódni. Ennyi idő alatt három mérföldet is megtehetnek, de csak nem mentek ilyen messzire. Aztán rögtön megnyugodott, mihez meglátott egy ismerős hátúzót, amit a vizet szelve egyenesen feléje tart. Egy pillanattal később azonban hirtelen felült. Ez az úszó természetesen ismerős volt, de nem az, amelyre várt. Egy kartszányú delfinhez tartozott. Az a néhány perc, amíg Johnny szembenézett a harminc csomóval közeledő váratlan halállal, szinte örökké valóságnak tűnt. Aztán egy halvány reménysugár csillant fel benne, és bizakodni kezdett. Az állat minden bizonyal az ő jeladására jött ide. Lehetséges, hogy Igen. Amit a hatalmas fej mindössze egy-két méternyire tőre a felszínre emelkedett, felismerte az ellenőrző szerkezett áramvonalas dobozát, amely még mindig szilárdan ült a masszív koponyán. Alára ijesztettél, Hóka! mondta Johnny, miután magához tért az ijegységtől. Légy szíves, máskor ne csinálj ilyet! Mind a mellett, mint most sem érezhette magát teljes biztonságban. A legutolsó jelentések szerint Hóka továbbra is csak halat evett, legalábbis a delfinek részéről nem érkezett semmilyen panasz. De Johnny nem volt sem delfin, sem Mike. Az akvaplán erős hintázásba kezdett, amint Hóka neki ment, és Johnny egyebet nem tehetett, mint hogy erősen kapaszkodott, nehogy a vízbe pottyanjon. Ez azonban csupán egy gyengelőkés volt, a leggyeggébb, amit egy négy és fél méteres jószágtól kitelik. És amikor Hóka ugyanezt a manővet a másik oldalról szándékozta megismételni, Johnny már sokkal jobban érezte magát. Nem volt kétséges, hogy csupán barátkozni akar, és Johnny egy néma, de hálás köszönömöt küldött Mike-nak. Kicsit ugyan még remegve, Johnny kinyújtotta a karját és megveregette hóka hátát, amikor az hangtalanul könnyedén elsiklott mellette. Bőre éppen olyan ruganyos tapintású volt, mint a delfineké, ami persze nagyon is érthető. Nehéz volt elképzelni, hogy a tengerek réme szintén egyfajta delfin, csupán valamivel nagyobb a többinél. Úgy látszik, értékelte Johnny meglehetősen ideges simogatását, mert visszatért újabb kedveskedést várva. Remélem egyedül vagy, teljesen egyedül, mondta Johnny barátságosan. Aztán hirtelen megfagyott erejében a vér. Hóka nem volt magában, nem is volt szükségszerű, hogy egyedül legyen lovagja kényelmesen közeledett feléjük, teljes kilenc méter hosszával. Csak a hímálatnak van ekkora hátúszója, hosszabb, mint egy ember. A hatalmas fekete háromszög, akár egy vitorla lassan közeledett az akvaplán felé, amelyen Johnny szoborrá merevedve ült. Csak egyetlen gondolat motoszkált a fejében. Ezt nem kondicionálták, nem úszkád békés egyetértésben, kell. Ez volt a legnagyobb állat, amelyet Johnny valaha is látott. Akkorának tűnt, mint egy hajó. Hóka mellette közönséges delfin. De mégis ő volt a helyzet ura, vagy úrnője, mert amikor hatalmas társa lassan az akvapán körül kezdett cirkálni, hóka a belső pályán körözött, mindvégig Johnny és a hím állat között maradva. Egy ízben megállt, és a fejét jó másfél méterre kiemelve a vízből, hóka háta fölött egyenesen Johnnyra bámult. Éhség, értelem és kegyetlenség tükröződött azokban a szemekbe, vagy csak Johnny felajzott képzeletének tűnt úgy, de barátságnak nyoma sem volt. És a kör egyre szűkült. Néhány percen belül neki nyomja Hókát az akvaplánnak. Hókának azonban más elképzelései voltak. Amikor kísérője már három méternyire megközelítette az akvaplánt, és minden más kilátást elfogott Johnny elől, hirtelen feléje fordult és gyengén oldalba lökte. Johnny a vizen keresztül tisztán hallotta az ütődést, ettől egy kisebb fajta hajó biztosan léket kapott volna. A hatalmas állat megértette a gyengét figyelmeztetést, és Johnny óriási megkönnyebbülésére egyre távolabb került tőle. 15 méter után egy újabb kis majd egy másik oldalba lökés következett, és ezzel befejeződött a közjáték. Hóka és kísérője pillanatok alatt eltűntek Johnny szeme elől, egyenesen észak felé tartva. Amint figyelte távolodásukat, Johnny ráeszmélt, hogy éppen szemtanúja volt, amint egy kegyetlen szörnyetek papucs férjé jóászodik. Eltiltották az étkezések közti extra falatozástól. Jó időbe tellett, amíg újra összeszedte magát. Még soha életében nem félt ennyire, és ezt egyáltalán nem szégyelte. Akadt éppen elég más is, ami miatt félhetett. Végül abba hagyta az állandó hátra tekingetést, vajon mi történik mögötte, és rátért a dolgok lényegére Első kérdés, hol van Suzi és Sputnik? Johnny nyomukat sem látta, de ez egyáltalán nem leptemek. meg. Bizonyára észrevették a kartszárnyúakat is, bölcsen távol tartották magukat. Még ha bíztak is hókában, okosabbak voltak annál sem, hogy közel kerüljenek a párjához. Egészen eliesztették őket, vagy még elgondolni is borzasztó, ellenségeik talán már felisfalták is kettőt. Ha nem térnek vissza, Johnny tudta, hogy neki is vége, mivel legalább negyven mérföldnyire van az ausztrál partoktól. Nem merte újra megnyomni a hívógombot, képes is visszahozza a kartszárnyokat, pedig egyetlen porcikája sem kívánta még egyszer átélni azt, míg ha biztos lehetett is benne, hogy ugyanolyan szerencsés vége lesz az egésznek. Nem tehetett más, mint ült és várt, körbefürkészte a tengert. Egy normális nagyságú hátúszó után kutatott, amely nem magasabb 30 centiméternél. 15 végtelen hosszú perc múlva déli irányból Sputnik és Suzi közeledett. Valószínűleg megvárták, míg megtisztul a terep. Johnny még soha életében nem örült úgy senki emberfiának, mint amilyen boldogan most a két delfint köszöntötte. Amikor lecsúszott az akvaplánról, hogy megerősítse a hámot, gyengéden megveregette, megcirógatta őket, és beszélt hozzájuk, mintha csak értenék őt. Valóban megértették, noha csak néhány szót tudtak angolul, de nagyon érzékenyen reagáltak Johnny Han kordozására. Mindig tudták, mikor örül, vagy mikor mérges, és minden bizonyal most is osztoztak vele a megkönnyebbüléseme fergeteges érzelem kitörésében. Bekapcsolta Sputnik hámjának a csatjait, ellenőrizte, hogy szabadon maradtak-e az ornyilása, az uszonyai, majd visszamászott az apaplánra. Amint végig hasalt rajta, és megtalálta a helyes egyensúlyt, Sputnik már is elindult. De nem nyugat felé, Ausztrália irányába tartott, hanem délnek fordult. – Hé! – kiáltotta Johnny. – Rossz irányba mész! Aztán eszébe jutottak a kartszárnyurak, és rájött, hogy ez nem is olyan rossz ötlet. Hagyta hadd menje Sputnik a saját feje után, aztán majd meglátja, mi történik. Johnny még sohasem utazott ilyen gyorsan az akvoplánon, mint most. Bár a sebesség ilyen közel a vízhez meg csalóka volt, de nem lepte volna meg, ha 15 csomót, kb. 30 kilométert tennének meg óránként. Sputnik 20 percen át tartotta az irányt, aztán, ahogy ez Johnny remélte és várta, nyugatnak fordultak. Ha szerencséjük van, semmi sem állhatja útjukat Ausztráliáig. Időről időre hátra nézet nem követike, de egyetlen hatalmas hátúszó sem bukkant fel a mögötte elterülő végtelenségben. Egy ízben egy nagy rája szökött a víz fölé, néhány száz méterre tőlük. Egy pillanatra a levegőbe maradt akár egy óriási fekete denevér, aztán nagy csobbanással, amint több mérföldnyi távolságban is hallani lehetett, visszazuhant a tengerbe. Az óceán nyüsgő életének ez volt az egyetlen megnyilvánulása, amit Johnny útjának második szakaszában látott. Kilenc óra felé Sputnik lassítani kezdett, de azért továbbra is elég erővel húzott. Johnny nem akarta addig megállni, míg nem pillantja meg a partot, akkor majd Szuzit köti be, aki ez alatt jól kipihenhette magát. Amennyiben helyesen ítélte meg a sebességet, Ausztrália nem lehetett már tíz mérföldnél messzebb, és minden pillanatban felbukkanthatnak partjai. Eszébe jutott, annak idején hogyan pillantotta meg a delfinszigetet, hasonló, mégis oly más körülmények között. Olyan volt, mint a látóhatás szélén a forró kötpárában lebegő kis felhő. Ami felé most közeledett, az nem sziget volt, hanem egy óriási kontinens, több ezer mérföld hosszú partjai. Míg a leggyengébb navigátor sem téveszthetne el egy ilyen célpontot, neki pedig kettő volt a legjobbak közül. Nem aggódott, de kezdett kicsit türelmetlenné válni. A partot akkor pillantotta meg először, amikor egy szokatlanul nagy hullám a magasba emelte az akvaplánt. Akaratlanul is felnézett, amikor egy pillanatig a hullám taraján lebegett. És ott, messze előtte egy fehér vonalat látott, amely a látóhatár teljes hosszában nyúlt végig. Szíve a torkába dobogott, és érezte, hogy tüzel az arca. Csupán két órányira van a biztonság, és a professzor számára a segítség. Hosszú szánkózása az óceánon hamar befejeződik. Fél óra múlva egy nagyobb hullám hátáról még jobban szemügyre vehette az előtte húzódó partot. És akkor rájött, hogy a tenger még nem fejezte be a vele való cicázást a legnehezebbje még hátra van. A hurrikán két nappal ezelőtt múlt el, de a tenger még emlékeztetett rá. Amint közeledett a parthoz, Johnny kivehette a magányos fákat, házakat és a távolabb fekvő hegyek halványkék púpjait. A rettentő hullámokat is látta és hallotta maga előtt. Döbörgésük betöltötte a levegőt. Az északról délnek húzódó partszakasz teljes hosszában fehérsapkás hegyek ostromolták a szárazföldet. Az óriási hullámok megtörtek, amikor neki a meredek partnak. Akár egy botladozó és földre zuhanó ember, a törés pillanatában a hullámok is felgyorsultak, és amikor végleg szézzúzódtak, sűrű permet felhőt hagytak maguk után. Johnny hiába keresett egy rést valahol a hömpögő dübörgő vízfal mentén. Ameddig csak a szem ellátott, és a felát az akvalplánon több mérföldnyire is ellátott, az egész partvonalon ugyanaz volt a helyzet. Órákat is elvesztegethet, amíg felkutat valami védettöblöt vagy folyótorkolatot, ahol biztonságosan kiköthetne. Legjobb lesz, ha egyenesen nekivág, mégpedig gyorsan, mielőtt elveszíti a hidegvérét. A szükséges felszerelés vele volt, de még sohasem használta. A part közvetlen közelében lévő kemény, lapos koralok a Delfin-szigeten lehetetlenné tették a hullámlovagást. Ott nem voltak enyhe víz alatti lejtők, amelyen a bukó hullámok a partra gördülhettek volna. Mike azonban gyakran mesélt neki lelkesedve a hullámok elkapásának technikájáról, és ez nem hangzott túl bonyolultnak. Ki kell várni, hol kezd megtörni a hullám, majd őrülte vezésbe kezdeni, amikor egy közeledik. Aztán semmi más teendő nincs, mint megkapaszkodni az akvaplámban és imádkozni, nehogy leborítson. A többi már a hullám dolga. Igen, ez egyszerűenek hangzik, de vajon meg tudja -e csinálni? <gül> egy buta vicc jutott az eszébe. Tudsz hegedülni? Nem tudom, még soha sem próbáltam. Itt a kudarcnak azonban sokkal komolyabb következményei lehetnének, mint néhány hamis hang. Fél mérföldre a szárazföldtől Johnny leállította szuzit és kioldotta a hámot. Aztán, bár nem szívesen elvágta a deszkalaptól, semmi értelme, hogy ott csapdosson körülötte, amíg a hullámok tetején száguld. Rengeteg munkát ölt a hám elkészítésébe, és most sajnálta eldobni. De aztán eszébe jutottak Kazán professzor szavai. Felszerelést mindig lehet pótolni. Ez most csak bajt okozna, tehát meg kell szabadulni tőle. A két delfin még mindig mellette úszott, alatt ő a part felé evezett békalábával hajtva az akvaplant, de pillanatnyilag semmiben sem segíthettek neki. Johnny eltűnődött azon, hogy amilyen kiváló úszók, vajon tudnának-e magukon is segíteni ebben a sistergő kavargásban. Delfinek gyakran bajba jutottak már ilyen partokon, és Johnny nem akarta Suzit és Sputnikot ilyen veszélynek kitenni. Ez a hely megfelelőnek látszott. A bukó hullámok a parttal párhuzamosan futottak, egyenletességüket nem törték meg a kereszt irányban visszaverődő hullámok. És itt embereket is látott, akik az alacsony homokbuckák tetejéről figyelték a hullámverést. Talán már őt is észrevették. Minden esetre segítségére lehetnek a partra jutásban. Felállt az akvaplánon és vadul integetett. Nem könnyű mutatvány ilyen labilista labzaton. Igen, meglátták. A távoli alakok hirtelen izgatottá váltak, és néhányan feléje mutogattak. Aztán Johnny észrevett valamit, ami egyáltalán nem vidította fel. A homokbuckákon legalább egy tucat akvaplán volt, részük kocsira rakva, a többi pedig függőlegesen a homokba szúrva. Mindegyik kint a szárazföldön. Egyetlen sincs a tengeren. Mike gyakori elbeszéléséből Johnny tudta, hogy az ausztrálok a világ legjobb úszói és hullámlovasai. Most mind ott álltak és reménykedve várakoztak partra vontatott felszereléseikkel, de józanabbak voltak annál, mint sem bármit is megkíséreljenek ilyen tengeren. Ez egyáltalán nem volt bíztató látvány olyas valaki számára, aki most először kísérletezik ezzel a mutatványjal. Johnny lassan evezett tovább, a morajlás egyre erősödött előtte. Eddig a mellette elhaladó hullámok egyenletesek voltak, nem törtek meg, most azonban tarajuk fehéren fodrozódott. Mintegy száz méterre tőle kezdtek megtörni, és düberögve zuhantak a part felé. Itt azonban Johnny még a senki földjének biztonságában volt, a tenger és a bukó hullámok között. A hömpögő hullámok, amelyek akadály nélkül gördültek tova ezer mérföldön át a csendes óceán nyílt vizein, Körülbelül néhány méternyire Johnny mögött kezdték először érezni a szárazföld vonzását és ellenállását. Ezután perceik már meg voltak számlálva, mielőtt ezernyi darabra törtek a parton. Johnny jó ideig ringatózott a tarajos hullámokon, kifigyelve viselkedésüket, megérezve, hol kezdenek megtörni, érezve, te nem engedve erejüknek. Egyszer vagy kétszer ugyan majdnem a vízbe ugrott, de az életösztön vagy valamiféle óvatosság visszatartotta. Tudta, mihest megteszik, mindennek vége. A partonálók egyre izgatottabbak lettek. Néhányan visszafelé küldték, ami Johnny ostobaságnak tartott. Mit képzelnek, hova menjen? Aztán rájött, hogy segíteni próbálnak. Figyelmeztették a hullámokra, melyeket semmiképpen sem szabad elkapnia. Egyszer, amikor már majdnem evezni kezdett, a távolból figyelők kétségbeesetten integettek, hogy csak előre, de Johnny az utolsó pillanatban elvesztette a fejét. Amikor látta, hogy elszalasztott hullám gyenge fodrozódással ér partot, belátta, hogy követnie kell a kintiek tanácsát. Ők a szakértők, ők ismerik ezt a partot. Legközelebb azt csinálja majd, amit javasolnak. Johnny az aquaplant pontosan a szárazföld irányában tartotta, mi alatt figyelte a háta mögött közeledő hullámokat. Itt jön egy, amely a tengerből felbukva mindjárt megtörik. Taraját fehér tajték sipkákból Johnny gyorsan a partra nézett. Fél szemmel látta a hadonászó alakokat, amit eszeveszetten integetnek. Tovább, előre! Ez az! Johnny most már minden mást elfelejtett. Teljes erejéből krallozott, hogy tőle telhető legnagyobb sebességgel haladhasson. Az akvaplán látszólag alig engedelmeskedett. Jóformán csak ván a vizen. Nem mert nézni, de tudta, hogy a hullám gyorsan emelkedik mögötte. Morajlásra egyre közeledett. Aztán a hullám elkapta az akvapánt, és az ő őrült krallozása teljesen feleslegessé vált. Egy szinte megsemmisítő erőhatalmába került, úgyhogy az ő parányi ereje sem segíteni, sem pedig ellenállni nem tudott. Csupán behódolhatott neki. Amikor a hullám a hátára kapta, Johnny-t hirtelen valamiféle nem várt nyugalom szállta meg. Az aquaplánt majdnem olyan biztosan siklott, akárha sineken futna. Bár ez pusztán illúzió volt, látszólag mégis, mintha csendesedett volna körülötte a világ, amint maga mögött hagyta a zajos kavarodást. Csupán a körülötte fortyogó tajték kavargós istergését észlelte, a fején átbukó habzó víz szinte teljesen megvakította. Hasonlóan a megvadult lovak szőrén megülő lovashoz, aki az arcába csapódó sörénytől semmit sem láthat. Az Plant ügyes kezek szerkeztették, és Johnnynak is jó volt ez egyensúly érzéke. Így aztán sikerült tartani a magát a hullámokon. Jóformán automatikusan mozgott előre és hátra, hogy megtalálja a megfelelő súlyelosztást, és viszintesen tartsa járművét. A habzó tajték a hullámvonal közepén húzódott vissza, így Johnny feje és válla elkerülte a morajló, szemét elborító vízpermetet, csupán a szél fújt az arcába. Helyzete előnyösen alakult, legalább 30-40 mérföldes sebességgel haradt. Sem Suzi, sem Sputnik, de még Hóka sem vehette volna fel vele most a versenyt. Olyan rettentő hullámtarajon egyensúlyozott, hogy hinni sem akart a szemének. Szinte beleszédült, ha lenézett az alatta tátongó mélységbe. Arik száz méterre volt már a part, és a hullámok röviddel végső összeomlásuk előtt rendszertelen kavarodásba kezdtek. Johnny tudta, hogy ez a legveszélyesebb pillanat. Ha most elkapja egy, a tengerfenekére nyomja. Érezte, hogy az akvaplán himbálózni kezd alatta, óra belefúrodik az émeítő mélységbe, amely mindennek a végét jelenteni. A hullám, amelyet meglovagolt, rettenetesebb volt minden tengeri szörnyél, és sokkal, de sokkal erőteljesebb. Ha nem akadályozza meg az akvaplán előre billanését, lecsúszik a hullám lejtőn. a magasba emelkedő vízhet pedig egyre nő, nő, nő, míg végül ráborul. Óvatosan hátrébb az akvaplánon, így az eleje lassan emelkedni kezdett. Nem mert túlságosan hátra csúszni, különben még lesodorhatná a -e hullám, a következő pedig összezúzná. A hullámhegy lassan sűlyedni kezdett alatta, és ő is vele. Az akvaplánt sikerült szintben tartania, amint belemerült a laposodó hullámba. Aztán a tajték enyhe dombocskává alakult. A part hullám törőfala megfosztotta minden erejétől. A most szertelenül kavargó tajtékon keresztül az aquaplán továbbra is előresiklott, akár a saját lendülete által hajtott nyilvessző. Aztán egy hirtelen rázkódás, egy hosszú, kígyóvonalas csúszás, és Johnny hullámzó tenger helyett mozdulatlan homokban találta magát. Ugyanabban a pillanatban erős kezek ragadták meg és segítették talpra. Körülötte nagy hangzavar keletkezett, de Johnny fülében még mindig odzúgott a tenger harsogása, úgyhogy csak félmondatok jutottak el a tudatáig. – Erült ostoba gyerek! – Szerencsésen megúzta! – Nem ide valósi Jól vagyok! – motyogta Johnny. Aztán a tenger felé fordult. Vajon a bukó hullámok mögött meglátja-e szúzítést és Sputnikot? De a megdöbbentő valóság láttán rögtön meg is feledkezett róluk. Amikor a part felé zúgó tajtézó Hegynagyságú hullámokra bámult, csak akkor fogta fel igazán, min is ment keresztül. Nincs ember a földön, aki úgy érezni még egyszer végig csinálhatja az egészet. Valóban szerencséje volt, hogy élve megúszta. Az átéltek hatására lába remegni kezdett. Állás volt, hogy leülhetett. Két kézzel kapaszkodott az őt befogadó, biztonságos Ausztrál fövenybe. Most bemehetsz, mondta tesszi de ne feledd csak öt percre. Még elég gyenge, és nem heverte ki legutóbbi látogatóját. Juni hallott a történtekről. Két nappal ezelőtt Mrs. Kazán rajta ütött a szigeten, akár egy kozák csapat, ahogy valaki némi túlzással jellemezte az esetet. Megpróbálta a professzort erőszakkal magával húcolni Moszkvába, hogy ott tápolják és a terv meghiúsítása érdekében Ladba kellett vetni tesszi minden határozottságát és a professzor minden ravasságát. Persze alul maradhattak volna ebben a küzdelemben, de szerencsére az orvos, aki a kontinensről naponta ide repült, szigorúan meghagyta, hogy betegét legalább egy hétig nyugalomban kell tartani. Így Mrs. Kazem Sydneybe utazott, kíváncsi volt, mit tud nyújtani Ausztrália a kultúra terén. És ez nem volt kevés ám pontosan egy hét múlva újra itt lesz, ígérte. Johnny lábújhegyen lépett a betegszobába. Először jóformán nem is látta a professzort, aki teljesen körül volt básázva könyvekkel, és észre sem vette látogatóját. Csak egy jó perc után látta meg, akkor aztán gyorsan félretette a könyvet, amit éppen olvasott, és üdvözlésre nyújtotta a kezét. Jaj, de örülök, hogy látlak, Johnny. Nagyon köszönök mindent. Roppant nagy kockázatot vállaltál, Johnny meg sem próbált szabadkozni. A kockázat sokkal, de sokkal nagyobb volt, mint ahogy elképzelte, amikor egy héttel ezelőtt elindult a Delfin szigetről. Talán ha tudta volna, de végigcsinálta, és ez volt a lényeg. Örülök, hogy elmentem, felelte egyszerűen. Én is, mondta a professzor. A nővér említette, hogy éppen időben érkezett a Vöröskereszt helikoptere. Hosszú, kínos csönd állt be, aztán a professzor vidám hangon folytatta. Nos, hogy tetszettek a Queenslandiek? Ó, oh, csodálatos emberek, bár egy kicsit sokáig tartott, amíg végre elhitték, hogy a Delfin-szigetről jöttem. Nem lepp meg, mondta a professzor szárazon, És mit csináltál oda? Már nem is emlékszem, mennyi televízió és rádió interjút kellett adnom. Torkigoltam az egésszel. A legjobb azonban a hullámlovaglás volt. Amikor a tenger lecsendesedett, kivittek és igazából megmutatták az összes fogást. Most már, tette hozzá büszkén, a Queenslandi hullámlovasklub klub tiszteletbeli örökös tagja vagyok. Ez remek, feletek és szórakozottan a professzor. Johnny látta rajta, hogy valamit forgat a fejében, amivel aztán rögtön elő is hozakodott. Nos, Johnny az elmúlt néhány napban, amíg itt feküdtem, éppen elég időn volt a gondolkodásra. Jó néhány elhatározás született meg bennem. Volt ebben valami vészjósló, és Johnny kíváncsi volt, mi következik ezután. Különösen a jövőd miatt aggódom, folytatta a professzor. 17 éves leszel, ideje már ezzel a kérdéssel is foglalkozni. A professzorú tudja, hogy itt szeretnék maradni, felelte Johnny meglehetős aggodalommal. Minden barátom itt él a szigeten. Igen, tudom, de van itt egy fontos dolog, a tanítatásod. Oscar csak részben segíthet neked. Ha valami hasznosat akarsz csinálni, fejlődnöd kell. Specializálni magad valamire, amihez tehetséget érzel. Egyet értesz ezzel? Azt hiszem, igen, hangzott az egyáltalán nem lelkes válasz. Hogy ebből mi fog kisülni? Arra gondoltam, mondta a professzor, hogy a jövő szemeszterre beíratunk a Queensland Egyetemre. Ne vágj olyan savanyú képet, hiszen nincs itt a világ végén. Brisbane csupán egy órányira fekszik innen. Minden hétvégén visszajöhetsz. Mégsem töltheted az egész életed búvárkodással. Juni úgy érezte, szívesen kipróbálná ezt az életet, de a lelkeméjén igazat adott a professzornak. Vannak már tapasztalataid, és van benned lelkesedés, amire nagy szükségünk van. Ami meg hiányzik, az a fegyelem és a tudás. Mindkettőt megszerzed majd az egyetemen. Aztán pedig komoly szerepet vállalhatsz távlati terveimbe. Milyen tervekben kérdezte Johnny valamivel bizakodókban. Azt hiszem, legtöbbjüket ismeret. Mindegyik egy cél szolgál, kölcsönös segítség emberek és delfinek között, ami fél előnyére válik. Az utóbbi néhány hónapban felfedeztünk néhány dolgot, amit közösen véghez vittünk, de ezek csupán kezdeti lépések. A halálomány megőrzése, gyöngyhalászás, partijőrjárat, hajóroncsok felkutatása, vízisportok… Száz és száz módja van, hogy a delfinek segíthetnek nekünk. És ennél még nagyobb dolgok is vannak. Egy pillanatig azon volt, hogy megemlíti a kőkorszakban elsüllyedt és eltűnt űrhajót. Dr. keys azonban elhatározták, hogy addig nem beszélnek róla, amíg több, pontosabb információt nem szereznek. Ez volt a professzor adúja, amit nem akart idő előtt kijátszani. Majd egyszer, ha úgy érzi, hogy növelni kell a költségvetést, Megpróbálkozik az űrközpontban a delfin mitológiának ezzel a részletével, és majd várja a befolyó pénzt. Johnny szava szakította félbe ábrándozását. És mi a helyzet a karszárnyű delfinekkel, professzorú? Ez hosszú távú feladat, és pillanatnyilag nehéz lenne megválaszolni. Az elektromos kondicionálás csupán egyfajta eszköz, amit használnunk kell, amennyiben ez a legjobb eljárási mód. De azt hiszem tudom a végső megoldást. A szoba másik végében lévő alacsony asztalra mutatott: Hozd ide azt a földgömböt, Johnny! Johnny odavitte a 30 centi átmérőjű földgömböt, amelyet a professzor megpörgetett a tengelyek körül. Figyelj ide! Rezervációkra gondoltam csak is delfinek számára a karcszárnyak kizárásával. A földközi és a Vörös-tenger a legmegfelelőbb hely, ahol elkezdhetjük. Mintegy száz mérföldnyi területet kellene csupán bekeríteni, hogy elzárjuk őket az óceántól, és teljes biztonságot nyújtsunk nekik. – Bekeríteni? – kérdezte hitetlen kedve Johnny. A professzor egészen belemelegedett. Ellentétben a nővér figyelmeztetésével úgy látszott, akár órákig is képes lenne folytatni. Ó, nem dróthálóra vagy valamiféle szirátkerítésre gondolta. De ha eleget tudunk már a karcárnyak nyelvén, hogy beszélhessünk velük, akkor víz alatti hangközvetítés után összeterelhetjük és távol tarthatjuk őket bizonyos, általunk meghatározott területektől. Néhány hangszóró a Gibraltári szorosban, néhány az Ádeni -öbölben. ez két biztonságos tengert jelentene a delfineknek. És később talán elválaszthatjuk a csendes óceánt az Atlantitól. És így egy óceánt kapnának a közönséges delfinek, egyet pedig a kartszárja. Nézd csak a hungfok, és az angtartiszt nincs messze egymástól. A beringszorosnál könnyű a helyzet, csupán Ausztrália déli részénél lesz nehéz elzárni az átjáról. A bálna irányító felügyeleti szervek már évek óta tárgyalnak erről a lehetőségről, és előbb vagy utóbb meg is valósítják. Johnny meg lehetősen elképett arcát látva elmosolyodott, aztán visszatért a földre. Ha elképzelésem felét őrültségnek tartott, teljesen igazadva. Csak hogy nem tudjuk, melyik fele az, és éppen erre kell rájönnük. Érted most már miért akarlak egyetemre küldeni? Nem csak önös szempontjaim miatt, hanem a te saját érdekedben is. Johnny éppen csak fejbólintással válaszolhatott, mert hirtelen kinyílt az ajtó. Öt percet mondtam, és már tíz perc is eltelt, zsörtölődött a színővér. Kifelé, itt a te, professzor! Kazán professzor motyogott valamit oroszul, amelyből egyértelműen arra lehetett következtetni, hogy utálja a tejet. Amikor azonban Johnny gondolataiban merülve elhagyta a szobát, a professzor már fel is hajtotta az orvosságot. Az erdőt átszelő keskeny kacskaringós ösvényen Johnny lesétált a padra. A kidőlt fák nagy részét már elszállították, és a hurikán már csak lidésnyomásnak tűnt, amely a valóságban sohasem fordulhat elő. A dagály csak nem az egész zátonyt víztakaróval borította, de sehol sem emelkedett a vízszint 60-90 cm-nél magasabbra. Enyhe szellő borzolta végig a felületet, különös, csodálatos látványt nyújtva a szemlélőnek. Néhol olyan sima és fényes volt, akár a tükör. Másodt viszont ragyogva szikrázó, ezernyi apró hullámba rendőzött hasonlóan a napsugarait állandóan más szögből visszatükröződő drágakövekhez. kövekhöz. Az átony békés és barátságos volt most, és az itt eltöltött egy év alatt Johnny számára az egész világot jelentette de hívta őt a nagyvilág, szembe kellett néznie a távoli messzeséggel. Már nem bánkódott többé a jövő az előtte álló tanulmányok miatt. Kemény munka vár rá, de egyúttal örömét is leli majd benne. Hiszen annyi minden van, amit még szeretne megtudni a tengerről, és annak népéről, akik most már a barátai.